Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Və salatu və səlamu alə əşhərin ənbiyyər və sənin Şəhəyədən Muhammedin və aleyhə Ashabihi əcmənin və baxd Assalamu aleykum və rəhəm təllə və rəqətə Məli, rədəşələr, bir istəyir, Məli Hansı hə? Daha doğrusu dördə üçüncüyü oxuduq biraz Məli Hə Təbii ki, yenə dirəm, qısa götürürük və ən birinci də nə idi? Şirk Yəni, İslamdan çıxaldı ən birinci məsələ Şirk Şirk nə idi? Şirk ibadətdə Allahdan qeyrisini nəyəsə sərfiləmək Nəyəsə ibadətdə Nəyəsə Allahdan qeyrisini sərfiləmək şirkdir Sonra götürdük Həmçinin vasitə Təvəssül, bir də şəfayət Və biz dedik ki, təvəssül olar da həmsinin var, qadağan təvəssülü var, icazəli. Sonra şəfayət də götürdük. Şəfayət dedik, növlərindən danışdıq. Çünki bu məsələlədə bir də təhli şeyh ona görə bu məsələlər gətirir. Yoxsa, məsələlər çoxdur. Sadıcır, bu məsələdə də bir də təhli zarlıcı düşmüşdür ona görə. Və bəziləri şəfayəti deyirlər ki, olar Peyxəmbər salallar səlimdən. Peyxəmbər salallar səlimdən, olar, biz də deyirik. Lakin sağlığında, bir də qiyamət günü. Amma ölü, baxı, öldən olmaz istəmək. Ölüdən dinin heç bir alaqəsi olmaz. Ölüdən şəfayət istəmək olmaz, kömək istəmək olmaz. Vasitəçi qoşmaq olmaz. Bunlar hamısı gəlib diri üçün. Ona görə biz görürük ki, Peygamber Ümar ibn Xattab Peygamber sallallahu tələbələri, səhabələr Ümar ibn Xattab Abbasla Abbasa dedi ki, dua elə. Diriykən. Əgər ölüykən caiz olsaydı, Peygamber sallallahu əleyhi qəbri yanlarında idi. Çünki hadisə Mədinədə olub. Əgər ölüykən olsaydı, Peygamber sallallahu əleyhi və Çünki necə deyirlər, vəslədilər onlar indidə. Hətta özlərinin sələfi deyillər. bir də firqə çıxıb, təzə. Təzə də nədir? deyir ki, deyir, anacaq, peyğəmbər kəbrinə olar. Gəlib dayanacaq peyğəmbər şəhəri kəbrinin yanında deyirəm şəhəri çöld. Ha, sələfi deyillər. Əgər İbn Abbasın ə, Abbasın rivayəti o, ki, Abbas peyğəmbər rəsasının əmsindən istəyir ki, dua iləsin. Açıq dəridir ki, əgər caiz olsaydı, gedərdilərlə, Peyğambər sahası əgər qəbrini qabandı, yanlarındaydı da, ki, haçıq mədinədədir. Bu, onu göstərir ki, sahabələr istəmirdilər Peyğambər sahası qəbrindən. Vastə kimi istəmirdilər, qoşmurdular. Diriklə isə olar caizdir. Dirik o şeylər ki, caizdir şəriyyətlə, qadirdir, icazı verib şəriyyətdir. Amma o şeylər ki, qadir deyil, icazı vermiş şəriyə. Bu məsələ mühümdir. Həmçinin dediyi üçüncü şeyx qoyduğu qaydalardan da biri, kim kafiri kafir görməsə və ya şək eləsə və ya onun da getdiyi yolu düz saysa, doğru saysa, bu da küfürdür. Yəni bunu da deyən dindən çıxır. Və çıxa bilər, belə deyək. Çünki əhlüsün o vəlcəma əgər küfr oldusa, dərhal çıb diyimdən. Yəni, bizim başqa firqələrdən, yəni, fəqqlərindən biri budur. Ki, biz, məsələn, küfr məsələlərdən də bir az təfsilatı gedirik. Bu da ne üçün? Bizi başqa firqələrindən ayısın deyək. Düzdür, təkfir var bizdə. Amma şəhətlərlə, qaydalarla. Daha keçən dərsdən birində demişdim ki, bə Təkfirin şəhdlərinin öyrənməliyidir. Nə şəhdlər var? Yəni, təbii ki, təkfirdə hər adam eləməz. Hər adam eləməz. Çünki bilən adam eləməlidir, kimi elmi var. Çünki Allah subhanətələ elimsiz danışmağı haram eləyib, qaldı ki, hökum verməyi. Əgər elmsiz danış danışmaq haramdırsa, təsəllü hökum vermək necədir? Özü hökum, nə hökum? Dindən çıxalmaq insanı. Ona görə bu məsələdə gələk məlumatın olmalıdır geniş. Ona görə İbn-i qeym Allah namaz qılmayan hökmü kitabında, namazı tərkiləmə hökmü kitabında orada gətirir, kimlər ki, namaz qılmayan kafir görür, kimlər ki, görmür, olaqmsa dəlillərin ki, tərəfi deyirsə, indi isə hökm. Və belə başlayır ki, bu məsələyə girişmək üçün kim girişmək istəyir, iman və küfür və əhkəm məsələlərin dəlindən bilməlidir necahətdə çaşmıyor çünki bilməyən imam tirmizdir ki, kim bilməyən şeyi eləsə ancaq çoruyacaq onu ki, hər şey bilməyəsən necə bilməyəsən, ticarətdə bilməsən bankrot olacaqsan əgər dünya məsələlər bələdirsə dini məsələlər də daha mühümdir və biz dedik ki, kesən dərəsimizdə bu kim ki, kafiri kafir görməyə bunu da bəzilə düzgün başa düşməyib yerində tətbiq eləmiyiblər Hətta bəzilər götürüb elək, kimlər üçün namaz qınmaya kafir görmür, bu qaydana çəkvir eləyib elək. Zəralətdir. Bilməməzdiyir hamısı. Yəni, hamısı problemlər nədədir? Bilməməzdiyik, dəyləşmək, hər kisə inanmaq. Ay, nə isə var. Ona görə, yəni, təkvirin şəhətlərinmin götürəcəyik? Təkvir etmək, kim ki təkvir olunacaq, o adamda nə şəhətlər olmalıdır nə şəhətlər olsa sən o təkvir eləyə bilərsən əgər günün çatırsa buna əgər o şəhətlər olmasa təkvir eləyə bilərsən və təkvir aid məsələlər çoxdur biz necə dedik e, bu barədə və ümumiyyətlə biz dedik ki bu məsələ çox təhlükəl məsələdir bunu halvayı döndürə bilə bəziləri hansı ki ehtiyatda olmaq lazımdır və təkvirdə necə şeyhul İslam ehtimalla olmaz ehtimanla təkfir eləmək olmaz təkfir gələk yəqinliyin ola məsələn biri deyir ki mələ ya ki kafirdir o hələ olmaz Bu, təkfir oyuncağı duyur ona görə Şeyh Hürislam da rahiməullah deyir ki təkfir ehtimanla olunmur əhl-i sünəyə görə yəqinliyin olur dəqiq biləyəndən sonra necə sarıb ilə kitabı 3-cü zil 963-cü səhvə və Biz dedik ki, bu məsələ ən təhlükəli məsələlərdən Ona görə Şeyxülislam da Allah, Buyurur ki, mən həmişə deyir Oturanlar, müəyyəmdə oturanlar Mən oturanlarla deyirdim ki, ki Bilsinlər ki Mən ən çox cəmatı çəkindir, Bu məsələdən çəkindirən adamam Yəni təkvil məsələsindən Yəni Şeyxülislam deyir ki Kim onu oturur da həmişə Tövsiyə edirdi ki, bu məsələləyə girişməsinlər Çünki özü Çekinirdi Xüsusən də, müəyyən adamı təkfir Bir Biri var ümuməndir. Məsələn, kim bu neyləsi kafirdir. Ümumən. Məyyən bir dəstəni və ya şəxsi təyin etməmsən. Bir də var təyinlə, filan keç. Bunlar hansı fəqlidir təkfir məsələlərində. Və Şeyh-i deyir ki, həm mən ən çox bu məsələdə təhsil edən adamlardan idim. Bir adama kafir və ya fasik və ya ası Hətta, əgər birində bilinsə bunlar, hüccət qalxandan sonra, ki, biləndən sonra ki, bunun etdiyi müxalifdir, onda kafir ola bilər, onda kafir adlandırma olar, onda falsiq adlandırma olar, onda ası adlandırma olar. Məcmun Fətavi 7-ci cild 479-cu səhifə. Həmçinin başqa kitabında, həmçinin məcmuda başqa illərdə də bu məsələ toxunub və həmçinin bu məsələ ən birinci İslamda hansı ki qeyri-şəhsiz təkfir eləmək üçün ən birinci firqin xavar işləri idi Yə, xavar işlə gəldilər sahabələri təkfir eləmək üçün. düz sahabələm yox bəzilərin Əli ibnəvi Talib, Osman Maviyyə və kim fitnədə iştirak edib Əmir ibnə As və qeyriləri Yəni, bunlar təkfir elədilər, əlini iqtiam ki, sən Allahın hökmülə hökm vermədün və sən müsəlmanlar öldürdün. Ona görə, ən birinci, bu bunu çıxardan nə olub xəvar işlər. Yoxsa, sahabələnin vaxtında təkfir var idi, görürdülər küfür, bəzi əməlləri, amma belə yox. Yəni, qaydalarla. Qaydalarla görürdülər. Və... Iı, Deməli, bu məsələ biz dedik ki, təqfir məsələsi təhlükəlidir və həmçinin dəqiqliyi istəyir. Yəqinliyi istəyir. Ehtimalına təqfir olunmaz. Məsələn, birin də sözünü eşidir, isə nə, nə, nə məqsədənə deyib. Deyir, qutardı, kafir oldu. Təqfir eləmək olmaz o. Hətta yəqinliyi dəqiqləşdirməyincə. Həyəxsə, hökum vermək böyük xüsəfdir və əhlüsünlə yolu deyil bu. V Bu məsələyə, bu məsələdə ən birinci təkvir məsələsində sən birinci ayırmalısın. Mütləq hökum bir də məyyən hökmü. Mütləq məsələn kim abəni söylsə kafirdir. Kim abəni söylsə kafirdir. Mütləq hökumdir. O, Şeyhbimazın dərsində oturmuşdu Ərriyatda. Deməli, dərs gedir, Biz də heç nə başa üçün bilək, profesorlar oturub ətrafında. Hə, biz ələ bir duyanı baxırıq belə şeyxə, kitab oxuyurlar. Hə, oxuyur, oxuyur, profesorlardan biri oxuyur, oxuyur. Şeyx bir dənə sözdür. Nəsə, dedir? Onlar nasıl belə başdan belələr, hə, Biz de heç nə oldu, heç nə? Yəni, yüksək səviyyədə gedirdi elm, ona görə biz, o biz de idöldü o dərs. biz uşaq idi yələ. Hə, ələ, indir uşaq. Hə. Orada indi dərsdə biri ilişdi şeyxə ki, şeyx, Şəx həştən demədi, başlayır dərsin davamlıyor Həştən hmm, demədi ona Sonra bir az keçir Beşan da yenə dedi ki Şəx şey, rahatsızlığa kafirdir Şəx yenə cavab vermədi Üçüncü də soruşanda Şəx çöndü belə dedi, dedi ki Kim sahabını söhür kafirdir İmumən həkum verdi Amma hansı təyinlə bir firqəyə Həyə şəxsdən çəkindi Aydın dedi Çünki onun təhsilatı var artıq Var bilə-bilə eləyən, var cahilliyindən Aydındır var təəvillə, var başqa. Ona görə fikr versən, yəni üslubu əhlüsünnaməcəmanın. Yəni mütləq ümumi hökmü nə xüsusi hökmü ayırmaq lazımdır. Yəni bə bu bunda səhviliblər bəzlər. Hansı ki, bilmirlər təkfir elməyi, qarışdırıblar. Məsələn oxuyur ki, bunu eləyən kafirdir, qutardı. Görürsən o kafir. Desən, hardan götürdüm bunu? Sən demə, tələsmə. Deyir İmam Əhməd deyib də kim belə kafirdir. İmam Amma sən xüsusən artıq keçirdin. Sən təyinlə keçdin axı. Təyin etdim va adam xafirdi. Və təyin eləmək üçün şərtlər var axı. Deyirsən nədir şərtlər bilmir. Hmm. ona görə bu məsələdə mütləq bax bunu bilmək lazımdır. Və ən birinci yəni şərt nədir? Ən birinci şərt gərək o kim ki təkfir olunur müəyyən bir şəxs. Geri həddi bulora çatmalıdır, ağlı başında olmalıdır. Yəni mane əksi nədir manesi? Deməli, əgər həddi bulora çatmayıbsa, yəni, ağlı başında yoxdursa, bu manelərdən də təqfir etməyin. Təqfir olmur adam. Gələ həddi bulora çata, bir də ağlı başında olar. Ona görə hədisdə gəlir ki, Fəmvar sallalarəsəm deyir ki, 3 nəfərdən qələm qaldırılıb. Yəni yazılmır günahuna. Biri uşaqdan hətta həddi bulora çatana biri yatandan hətta oyanana diri də məcnundan, xəstədə, ağlı başında olmayandan, hətta ağlı başına gələnəcən. Bu yəni birinci şərtdir. Sonra ikinci şərt təkfirin, həmişə ikinci şərt, gərək kimi ki təkfir edirsə müəyyən bir şəxsi, etdiyi o küfür və ya dediyi küfr, etiqad etdiyi küfr öz ixtiyarı ilə olmalıdır. Etdiyi küfr ümiyyətlə və ya dediyi küfür öz ixtiyarı ilə Öz iradəsi ilə. Məcbur olmamalı. Hə, məcbur olmamalıdı. Məcbur olunmamalıdır. çünki ə, Allah Subhanahu o ayələrin birində Allah Subhanahu taala Nəhl surəsi 106. Hə. Nəhl surəsi 106-nı -nə aç. Hə. Gələk, öz ixtiyarı ilə olmalıdı. Amma öz ixtiyarı olmasa öz qəsdi ilə iradəsi ilə bu manidir. Necə ki, məsələn, Peyğəmbər çalışan buyurur, Allah subhanətələ birimizin tövbəsini necə sevinər, sizdən çox sevinər. Və misal çəkir, deyir ki, o kişi yalnız ki səhrada gedir, dəvəsini dəvəsin itirir, dəvəsində su, acıqə və sonra oturur bir ağacın altında, artıq ölümün gözü birdən başına qalda yöv ki, dəvə gəlir. Bu adam nəcə sevinər? Deyir, Allah ondan da artıq sevinir. Bir qul əgər tövbə eləyirsə. Hə, şahid nədir hədislə, rivayətdə? Orada hətta sevincindən deyir ki, Allahım, sən mənim qulum, mən səhv sənə və xəta eləyir öz fərəhindən. Heç ixtiyam olmadı. Aydın da heç ixtiyarsız oldu, iradesiz. Ba, bu cür fərəhdir, Hüzündən, və ya məsələn qorxudan nəsə disə və ya məcbur olsa o kafir olmur bunlar manilərdir deməli manilərdir ona görə ikinci şərt əhlilə eləyəm əhlüsünə vacma deyib ki, gerək təkfir olunan şəxs müəyyən bir şəxs öz o köfür etdiyi köfür, dediyi köfür gerək öz ixtiyarından və iradəsində olmalıdır və buna dəlilə ayə də var Quran-ı kəmdə ki, məcburu adam iqraqla köfür eləsə, o kafir salim olur. O, yəni, möhtəzələ oxumaya o Qəlbi imanla sabit olduğu halda Məzbur edilən şəxs istisna olmaqla hə, İstisna, yəni ona aid deyil bu hekim Hər kəs iman gətirdikdən sonra hə. küfür etsə hə. Lakin qəlbdən küfürə razı olanlara hə. Allahın qəzəbi tutar Və onları şiddətli bir əzaba düşsər hə. onlarla Bayət ki, hər küfür edən küafir olunur Baxma lazımdır qəstinə, iradəsinə ixtiyarına, bəlkə ola bilər məcbur olsun ola bilər, öz ixtiyarın olmasın ayda öz rızasının o olmasın bu da mühümdir ee, sonra gəlir bizdə 4 dənə şərt var təqfinin həmçində manilər var bunun əksi manilərdir ee, bu əvvəl 2 şərt hansı ki nə idi hətbulu başında olmaq bir də öz ixtiyarı iradəsinəm Bunda demək olar ki, fil gələn çoxsa mütləfiqdə əhlüsünlənə. Onlar da bu şərtlərə qoyurlar. Amma bundan sonraki hə, lərdə əhlüsünlən seçilir. İki axır şərtlərdə. O da nədir? Birinci, daha doğrusu üçüncü, biri küfür etsə, disə və etiqat eləsə, ona hüccət qaxmalıdır. İkinci, e, dördüncü isə şərt gərək təvir etməməlidir. Yəni, təvirsiz olmalıdır onun hökumi, dediyi küfür, etdiyi küfür. Aydındır. İndi gəlin, bu, çünki bu iki dənə xüsusən əhlüsünə xüsusiyyətlərindədir, demək olar. Demək olar, belə. Çünki özü bunlar mühümdür ki, çünki burada söhbət gedir əhli, bir də hökum, bir də təhəni hökum. Çünki cəd ne üçün qoyulma, qoyulmalıdır? Çünki var ki, firqələr hansı küfür danışırlar, küfür eləyirlər. Onlara görə o caizdir. Aydındır, məsələn, Quran məxluq demək möhtəzilərin və ya cəhmiyyənin. Açıq aydın deyirlər və sələfdən kifayət qədər qövlər var ki, məsələn, Şafiqdən və Qeyrləndən ki, deyir ki, kimsə Quran məxluq kafirdir. Amma tətbiqdə isə müəyyən bir şəxsə çəkiniblər, eləmiyiblər. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, cəhmin, yəni, sözün mən desə idim, kafir olardım. Lakin olayı kafir görmürəm, özə alimləni dirək, çox cahidlər. Ona görə, deməli, üçüncü şərt nədir? Gərək, yəni, hüccət qaxmalıdır. Yəni, hüccət qaxmalıdır. <coughs> Və dedi ki, ehlüsunə bu xüsusən bu iki şəhddə seçilir. Deməli ehlüsunə məcma sadəcə kim küfr eldi və ya dissə dərhal küfrətimlər. Dərhal küfrətimlər bəzi küfrlərdən istisna olmaqla. Bəzilərindən. Məsələn, tutaq ki, Allahı söysə. Buna bu şərtlər tətbiq olunmur. Quran Buna o şərtlər tətbiq olunmur. Biz deyirik, bu şərtlər çünki küfrün elə növü var kafir olur təkvir olunur. Elə növlə var ki, şərddən əl təkvir olunur. Məsələn, Allah söyliyirsə, Peyğəmbər söyliyə, ələ salsa dini Allah Peyğəmbərimizi sallallarə səlləməyə. Sonra Quranı ələ salsa, məsələn, atsa, harasa, bir naltəmiz yerə, pütə səcdələsə, bu cür şeylər məyyən şəxs kafir olur dərhal. Düzdür, bəzi animlər bu məsələdə biraz az təfsilat veriblər. Məsələn, tutaq ki, Allah süyəndə əgər adətdirsə söz gəlişi. Məsələn, elə yəllər var, hətta bizdə də. Var, var, toz onu. Ha, bir şey var ki, başda Allah səni özü bilərsən. Həqiqətən Ona görə Allah bilir, təfəssülat amma var, bəzən nə deyib. Bunu sadəcə fayda üçün ki, bilginə. Amma bu kəfərlər dərhal çıxardır. Kəfirdir. Amma bizim o şərtlər ki, tətbiq etdimiz, bunlar bundan savay kəfərlərdir birinci növü küfürləri yox bundan savayı küfürlək var bu şəhətlər buna tətbiq olunur hə, həmçinin <coughs> dediyi ki hüccət gəriq qaxmalıdır ona görə Şafii deyir ki Allah subhanatın isim və sifətləri var və həç kəs onu rədd bilməz xalif ola bilməz xüsusən də hüccət qalxandan sonra əgər olsa kafirdir. Amma ondan qabaq isə üzrlüdür görə. Amma fikirlər üçün, məsələn, Əsmai Sifəti Şeyh deyir, rəhəmi Allah, Əsmai Sifətdə nə qədər alimlər məsələn, səhif elib lə, Hə? Məsələn, i̇man nə bəbidir, nə həcərdir? Başqaladır, nə qədər? Lakin fikirlər üçün, Əhl-i sünnə cəma Onlar da sali ilə inşallah əhl-i sünnədən Lakin bəzi məsələlərində xəta eləyiblər Xüsusən əsmail sifətdə Lakin harada görmüksən Bir dənə əhl-i sünnə və eləyib Eləməyib İndi bir götürüncə Şafiyn sözün Bayraq ilə başlanımsın təkfir eləməyə Heç kəsə eləməyib Deməli bu, ümumi sözdir Amma təyinlə tətbiq, tətbiq eləməyib Başqa şeydir Fik Bələdir, bələdir bu bələ bələ məsələ Həmçinin Şeyxul İslam ibn-i Teymiyyə qoyur ki, kim Allah və Rasuluna mütləqən ümumən inansa ümumən inansa və lakin elmdən heç nə bilməsə, yəni gəlib çatmasa ona bu savab hansı əməldir onu təkbir eləmək olmaz, hətta hüccət qalxmayınca Sonra sözün axırında deyir ki, cümləsinin axırında Təkfir ancaq bəyan olunandan sonra edilir. Təkfir ancaq bəyan olunandan sonra edilir. Aydın də, amma bəyan olunmamışdan qabaq edilməz. Bunu da Şeyxülislam deyir, Məcmu'u Fatavi 12-ci cild, 523, 524-cü -ci səhifələr. E, yaxşı, indi biz deyirik ki, hüccət qalxanda. Təbii ki, Yəni deyir, amma biz müxtəsər keçirik. Yoxsa burada üstünə yanmaq çoxlar var. Məsələn, hüccət nə vaxt qalxır? Bəzilə deyir ki, hüccət nədir? Dedim, qabır etini qutardı, kafir, təkvir onu eləyə bilərəm, çox hüccət qalxdı. Aynındır. Yəni, bu barədə iki ilə nə rəy var o alimlərdən. Hüccətin qalxmağı necə? Hə hüccət qalxmaq sayılır. Ona görə birinci rəy nə deyir? Ç Birinci rək deyir ki, ə, və bunu alimlə çoxçu deyib, İbn-ül Əl-Arabi, sonra İbn-ül Qudamə, həmçinin Şəxülisəm Ülütəmiyyə, həmçinin İbn-ül başqaları, onlar deyirlər ki, bir adama o vaxt hüccət çatmaq sayılır ki, o vaxt ki, ona deyilir, o başa düşən salandan sonra Və o dədikliyəndən sonra ki, onun bu əməli müxalifdir, lakin ondan sonra eləsə, onda artıq bu hüccət çatıb ona, ona hüküm vermək olar. Yəni, Şeyhul İslam və ebn-i və başqaları, alimlər, alimlər çoxsa, hüccət növə qalxır, gəlir, bəyan olunmalıdır, o başa düşməlidir. Yəni, artıq başa düşməlidir, nə deyir? Ki, müxalifdir əmri, ona görə ondan sonra hüccət qalxır yoxsa başa düşməsə hüccət salim çay eləlim çatıb ikinci rəy o mühəmməd-ül-əmədül vəxabın bəzi yaxınları, məsələn dostlarına onun vaxtında olan alimlərdən bəziləri, onlar deyilə hüccət qalxır əgər desin ona kifayətdir hətta başa düşməsə hətta başa düşməsə bunu az alimlər deyib və bəzilədi ki, hətta Məhəmdül Əmdül Vahhab da bunu, bu rəydədir. Lakin səhib budur ki, yox. Məhəmdül Əmdül demir, başa düşməsində hüccət qalxı, disyon qıtardı. Şəh Fovzan deyir, deyir ki, e, indi, deyir, əgər Quranı disyon qəbul eləməsə, kafirdir. Yəni, hüccət qalxıbacaqdır. Lakin, Şəh Fovzan deyir ki, ərəblər üçün. Aydındır. Ərəblər üçün, məsələn, oxuq Bir başa düşəndən sonra ki, bu bələdir. Yenə şeyx Orada başa düşməyədən qeyd edilir orada biraz. Ki, Quran düşsün, başa düşdü ki, bələdir. Lakin yenə işəni, məsələ, onda cürcət qalxım ona. Aydın da, qədəşələr. E, həmsinin <coughs> Lakin şeyx Məhəmin vədəl-Vahab Səhibudur ki, o başa düşməyə şəhət qoyur. Problem isə nədir, qardaşlar? Məsələn, bəzi qardaşlar məsələn, oxuyurlar, məsələn, şeyhin bir dənə cümləsini götürürlər, deyilər, kutardır. Şeyhin, məsələn, belə deyil. Amma as bu barədə başqa şeylərdə deyil, bax, şeyhin. Höküm nə vaxt olur cəmiliyyəndən sonra? Alim ola bilər, ümumi nəsə desin burada söz? Həmən kitabında başqa yerdə o sözü şərh eləsin. Və ya başqa kitabında şərh eləsin. Və ya tutaq ki, şərh hələ bir Biz əhlüsünlə və cəma minhəci nə deyək, o cür başa iş edək on sözün. Nə üçün? Çünki sələfiydi adam. Sələfiydi başqa cür deyə bilməzdir. Aydındır. Bə, bunlar qaydalar da məsə, Ona görə hüccət, səhidə budur ki, gerək hüccət qal, o vaxt salir ki, gerək başa düşə və dərkiliyə nə deyir artıq ondan sonra. Bir dənə demək ilə yox. Susa indi məsələn. Yenə məsələn gəlirsən ki, bu olmaz sən deyək o o sən şübhəlidir, İngiltərədən gəlmisən, məlum isən. Şübhəlidir. Ola bilərini qəbul edərsən, lakin eləmir, o bilir ki, İngiltərədən gəlmisən, dinin qorunmaq üçün deyirsən göy düşmənsən. Belə havada desən sən mən deyim hüccət qaldı qutardı. Ona görə də həm də nə deyir? Deyir Abdulqadirlə Ahmad Bədi'nin ibadət eləyənləri kafir görmürəm. İbadətliyinə bu cür misaldı olanları kafir görmürəm. Olan cahillərinə görə. Aydındır. Şeyx, yəni, deyir ki, Əbdül Qadir ilə Əhməd Bədəvinin qəbirləyə ibadətliyinə kafirinə yönə çıxı cahildir. Şeyx görür burada üzr. Düzdür, bəziləri təkvirsizlər buna dəlil gətirirlər ki, və şeyxin nəvələrindən biri ki bu sözü şeyxin gətirib ki hüccət qaldı qaldı ondan sonra gör ki şeyx bu məsələdə ya qayıdıb ya da şeyx bunu belə bu mənadı deyib. Yəni kafir görür onunsta. Yo şeyx açıqdır, açıqdır, aydındır. Adıl qadin Əhməd bədəmi necə ibadət eləyən? Düz bəs ibadət demir, tavaftı. Təvəf da ibadətdir. Təvəf olsun. Təvəf da ibadətdir. Ona görə qardaşlar, yəni, Şeyh-i Məhəmdürnədürə Habədə o da hüccət qalxmağa gəlir, bəyin olmalıdan sonra, hələn başa düzalmaq lazım ondan sonra. Və həmçinin, yəni, bu, üçüncü qaydadır. Hüccət qalxmalıdır. Dördüncü, Təvil gələyə eləməyə olsun. Məni, birinci gələyə hətdə buluq. Ağlı yerində olmaq. İkinci öz ixtiyan olmalıdır. İradəsinə. Üçüncü hücət qalxmalıdır. Dördüncü də təvil olunmamalıdır. Təvil, təvil yəni e, ona elə bəzi dəlillər gəlib, o başqa cür deyib. Və ya həmən cümləyə vermişsən, o başqa məna verib sənə buna. Təvil edir. Məsələn, Bu da mühümdür, şey, bu da çox mühüm məsələdir, dördüncü. Yəni, çox ehtiyatda olmalı. Çünki, demək olar ki, bir də təhəli çoxsa təvirləyib dəlilləri. Mesələn, onu gətirəndə dəlillər, onlar başqa məna da veriblər buna, başqa məna veriblər, təvil veribləyiblər. Yəni, baxmaraq, Əlmüsün Umacama bu hərəkətlərinə görə təqvir eləməyib olaraq. Hətta sahabələr sahabələrdən də olub ki, təvilliyən olub. Ona görə Hatub radiyallahu sahabi o vaxt ki müşriklərə, kafirlərə müsəlmanlarda məktub yazdı. Elə də təvillədi radiyallahu ətta deyalanlardan biri diki münafiq piyamər sahası o münafiq deməyinə ona heç şey, təkvir eləmədi çünki təvil etmişdi o ona ilə gəldi ki, bələdir, amma əslində Pəmar Salsam bildirdi ki, sən dediyin, qatadır ona görə hər söz, baxmalı, şərt bəlkə təvil edib adam bəlkə adam təvil edib ona görə və ya məsələn Muazə Rədiyyəllərin hadisəçi o vaxt günün namazı qısa böyükdir. Uzaqdı, axşı namazın Cəmatı gəlmişdi, bəzilər yorğun idilər Bəqara surəsini oxudu Biri çıxdı namazdan Gəlb Umaza Radiyalani deyəndə Dedi ki, münafiqdir Namazı deyən bilmədi O da gəldi şikayətə Peyyambar Salasını yana Peyyambar Salasını ki e, Sən fitnəkərsən Umaza Radiyalani Sən fitnəkərsən yani, O sözünə görə Seyləmədi Sadəcə deyə ki, sən fitnəkərsən Dedi ki, bəzi surələr hüqq tardı Və ya məsələn <coughs> Və ya məsələn demək olar Xalidir, radiyaların o, təvil etmişdi Bəziləni öldürmüşdi Sonra bəyan olundu ki, səhv edib belə Təsabələrdə də, də olub Ona görə bu şərt ki var Dördüncü mütləq Yəni sən məcbur sələməy Əgər biz bu şərtləri götürsək Onda onlar Xavaricə necə səhvələri təkvir etdilər Şə, gerişətsiz. Ona görə alimlər bu şəhdlərə qoydurlar. Yoxsa bu şəhdlərsizsən çoxlu, hətta alimləri, hətta bəzi tabinləri ola bilər, sahabiləri də təkvir eləyə bilərsən. Yəni, şəhdlər olmasa. Aydındır. Deyə bilər ki, biri, hə, hə, mən yəni cahilim, sahabi fiyyambar sası yandı idi ki, o, vəli deyirsə, qutardı. Və ya tabin, və ya alimlər. Amma gör, necə görürsünüz, yəni, təvir eliblər və üzürlü olurlar. Təkvir olunmayıblar ona görə. Ona görə Şəxil İslam ebni teymiyyə deyir ki, Rahim Allah sabitdir ki, bəzi sahabələr ümmətin bəzilərinə nəsə deyiblər. Məsələn, münafiq kimi təvil ediblər. Münafiq kimi deyiblər. Lakin, heç kez onları bu hərəkətinə görə və hətta Peyğambər sallallar səlləm onların bu hərəkətinə görə təkvir etməyib. Minhəcə sünnə dördüncü cild 457-ci səhvə yəni bu qısa bir təkvir məyyənin məyyən bir şəxsi təkvir etməyin şəhətlərinin öyrəndik inşallah gələndə soruşacaq dörd dənə şəhət bir də lə ilə həllə şəhətləri 7 dənəsidir. Onların inşallah soruşacağam. Bir də bu təklifin şərtini. Üç dələ ələn şərtləri. Elmdir, yakindir, xilaf. Hə, onları soruşacağam. da inşallah. Hmm. sonra Şeyx Rəhimullah. Hə. Sonra Şeyx Rəhimullahlar. Ol. Hə. Deyək ki, 4-cü şərt Deməli, 4-cü şərt deməli, Mən ehtəqədə ənə qeyrən nəbi sallallahu aleyhü sallallahu aleyhi əkməl min hədiyi o ənə hokmə qeyriyi əhsən min hokmihi Yəni kim ehtiqat eləsə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhü sallallahu aleyhü sallallahu başqasının yolu daha kamildir, Peyğəmbər sallallahu yox və həmçinin e başqasının yolu daha gözəldir peyğəmbər salsın yolundan o çatırdı e, şeyx rəhimullah yəni bu qaydanı gətirib deməli, e, bu qaydanı gətirib deməli <coughs> e, bu qayda da onun qaydalarındandır hansı bu qayda da çoxsu düzgün başa düşmüyüb ayındı o da Şeydə, ə, Allahın hökülü hökül verməmək və bu məsələyə də girməmişdən qabaq, qardaş da bilmək lazımdır ki, əhl-i sünivə bu məsələdə də təfsilatı gedib təfsilatı gedməyə xavaricilər olub yəni bizim bidət əhlindən fərqləmiz budur ki biz təfsilatı gedirik Şəhətlər qoyuruq, maniləri baxırıq, ondan sonra hökum verir. Amma bir də təhlib onları gedmir. Və ya bəziləri idarətdə deyirlər ki, ola bilə əhlüsünün vacuma özdən göstərsinlər. Deyirlər, biz də deyirik onları, amma tətbiqdə eləmirlər onları. Ona görə Allahın hökmü ilə Şeyh bin Baz, Rahimullah ki, kim desə ki, Allahın hökmü, yox, o bir başqa hökm, Allahın hükmü birdi birdir. Və ya məsələn, ondan yaxşıdır. Və ya e, zamani münasib deyil. Bu şək yoxdur ki, bu kafirdir. Amma kim desə ki, Allahın hükmü haqdır. Sadəcə, başqa hükmdən ver ver ver verməyi dünyaya görədir və ya qısa salmaqdır və ya nədsə, qorxusundan da və s. Əgər buna görə etsə, kafir döl asidir. Yəni, əhlüsünə vəl-cəma, rəhamunullah, bu məsələni qoyublar təfsilata. Və bu məsələ gir girməmişdən qabaq çox burada məsələlər aiddir. Biz yenə deyirik, təfsilatı girmirik. Sadəcə, Allahın hökmü vermək üçün o əsas qaydası ayələrdən biri hansı ki, qaynaq qaydalardan biri ayələ dəlillərlə 544-dür. Allahın hökümünü hökm verməyən, onlar ki, Allahın hökümünü hökm vermirlər, onlar kafirdir. O men lem yahkum bi Bu ayədə ayəyə aid məsələlər var. O bəxilənsin bəlkə dərs əsnasında o bir şey dərsdə götürəcəyik. İnşallah. Sadəcə bilmək lazımdır ki, bu ayə birinci o men lem yahkum və mən mən burada kim əsli yoxdur kimliyinlə və mən ləm yəhkum bimə mədə qeyri-məyyən gəlib hansı məsələ olursa olsun kim və hansı məsələ olsa olsun Allahın hökmü ilə hökm verməsə o kafirdir Bəzilər bunu hakimlərə aid edirlər ancaq, sərh edirlər. Bu bilən hakimə aid edir ki, məhkəmə, məhkəmə. məhkəməyə və ya hakimə dövlət başına və ya baş, direktorə hansısa bir məhsəni və s. Amma hansı ki, hamıza aiddir. Hamıza aiddir, yəni onlar başqalarına aid edirlər, özlərin yaddan çıxardırlar, bundan çıxardırlar bu ayədən, özlərin. Hansı ki, bu ayə hamımız daxiliyik, hamımız Allahın hükünlə hüküm verməliyik və problem, nə, müşkil məsələ nədir həmçinin? Burada deyir ki, hansı məsələ olsa olsun, kiçik və ya böyük. Lakin birdən verməsək, kafirdir, təfsilat. Əgər kim verirsə, baxmaq lazımdır. Yəni, Allahın hükümdə yox, başqa hükümdən. Fərq yoxdur, hakimdir, direktördir hansısa, şəxsdir, Xanımız gələ Allahın hükümünə hükümünə. Hüküm Allahındır çünki. Bunu deyirik. Hüküm Allahındır. Allahın hükümünə hüküm vermək lazımdır. Və s. Nə lazımdır deyirik onları. Sadəcə birdən bizim bidat əlindən ixtilafımız nədədir? Birdən kim vermirsə, hə, və bundadır. Kim verməsə, bidat əlindən dərhal təkvir edir. Biz deyirik, yox, təkvir eləmə, təfsilatı ged ondan sonra əgər düşürsə bu dairədə elə. Ona görə, ə, kim vermirsə baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır. Hüccət qaxmalıdır. Hündür məla bizə tam cahildir. Məsələn, adı tutaq ki saqqal. Siz dövlət başçısı ilə danışmamısınız, direktorla. Saqqal Fey, onlar salsın ki, saqqal var idi, dedi Allahutaala əmridir mənə belə. Səqqal Allahdan əmridir Lakin indi biz bilirik ki, şəriyyətlə an, ən az həd səqqan bir oğucudur Allahın əmri budur ən az həd, da nə qədər saxlayacaq, saxla İndi birdən tutaq ki, kimi bir oğucudan azdır O demədir, o Allahın kimi öküm vermədi, o kafirdir Və ya məsələn tutaq ki, balaq Bəzi bu məsələləri deyənlər nə üçün bu məsələri gətiririk Bəhsilə bu məsələlərin danışanlar birbaşa qeyri, təfsilatsız, zatsız, heç nəsiz tətbiq edirlər. Kimə gəldi? Onlar heç özləri alan hüküm vermirlər özlərində. Nə ola bilsin? Onlar elbaşa düşmülər ki, bu ayə müzahid deyil. Amma nəsə ki, bu, onların hamı müzahiddir. Ona görə təfsilatı məcbursan gedmək. Gedməsən, özün təkvir olunacaqsən. Ona görə onlar onların üslubuna onların üzrə kafir çıxır. Neçik ki, məsələ, bir dəfə, dəstəndən bir də danışan da ki, o Daru Ustam, Daru Küfür məsələsində idi. Deyir ki, onların şeyhlərindən, onların alimlərindən, əsaslanından biri o banitçilərindən. Deyir ki, bir yana əgər Daru Küfürtsə, oradan hicrət eləmək lazımdır. Hicrət etməsən kafirsən. İndi ona görə dəstə dedik ki, bəs Deməli, kim desə ki, yəni, söhbət gedir, onlardan, onlardan gedirdi söhbət. Deməli, kim desə ki, Azərbaycan daru küfür dövsə, daru küfürdir, kafirdir. Və kim desə ki, e, daru İslam dövsə, kafirdir. Bəzi balacalar yazıblar bu internet klubuda oynayanlar, e, oyunlardan. Öyrəniblər, yazıblar o yeri. Sonra bir neçə müddətdən sonra bir nəcədən görürdük ki, vəzqəmədən. Sən deyirsən ki, kim desə ki, bura Azərbaycan, İslam dar, İslam döyü kafir etdirəm, onu nə danışırsan? Mənə şey demələ, yəni sual ümuməndir, müsəlmanlardan deyədir. Mənə şey demələ, baxır, mənə təkvirin əleyhinə mən xəbərim yoxdur ki, bu mənə hansısa dərsdən soruşur. Təbii ki, soruşsa idi ki, mənə dərhal bilərdim ki, gərdim, o dərs təkvirçilərdən idi, ona görə. Oların sözünə elə çıxırdı. Yəni, mən orada başı ki, onlar o cür ki, yanaşırlara məsələyə, onlar özlərini problem eləyiblər, özlərini xəbərlər yoxdur sadəcə. Ona görə o, o yanaşmaq ki var, onların yanaşmağı, onlar özləri kafirdir, yəni çıxır, o cür yanaşmaqla. Sadəcə, olan problemi nədir, onlar bu məsələyə özlərini aid eləmirlər. Özlərini aid eləmirlər. Ona görə, kim Allahın hükümünə hüküm vermirsə, bu küfürdir küfürdür. Hələm həncə həncə kâfirdə ölərəm. Kâfir nə vaxt olur? O vaxt ki ona hüccət qalxandan sonra, eğer ondan da sonra əsrar iləsə ona, eğer bazarar Selimi, lakə etməsə, əsrar iləsə, onda hükmü kâfir olur. Lakin ondan qabaq yox. Ondan qabaq yox. Çünki əl üçün numar cəməli nədir? Feillə faili ayırır bir var adamın özü, bir də var o adamın əməli. Gəri ayıraq. Təkvirsizlə ayrım və xavaricilər. Onlar deyil, əməl əgər küfür etsə, onu edən də kafirdir. Birdir. Biz demişik yox, ayrıdır. Həmçinin demişik ki, küfrün də nəyi var? Mərtəbləri. Necə imanın mərtəbləri yoxdur? Küfrün də mərtəbləri var. O demə deyil, hansısa mərtəbədə, imanda, elə məsul iman tam getdi. Necə ki o deməy də ol, küfrün mərtəbəsində küfr olsa, bütün mərtəbələ kafir oldum. Aydın da yoldaşlar. Belə aydın da, belə aydın da. Böyük şirkətdirsə. La böyük şirkət eləsə, böyle. məsələn, götür məsələn, ə, ə, tutaq ki, qəvrəy qaldı trenlərdə köşkdü. Yəni çünki bəziləri deyir ki, ola bilsin bu böyük şikayət deyil, bu kiçik şikayətdir. Yox. Kiçik-kiçikdə problem yoxdur. Kiçik-kiçikdə Kiçik şiq, yəni böyük günah. Kiçik küfür, böyük günahlar nezərdə tutulur. Küfür iki növdə var, böyük küfür var, kiçik küfür. Kiçik küfür, daxildir bütün günahlar, asililər. Yəni, asililər onsuz da aydındır da. Yəni, ən üstünə var, cəma asililərdə təkvir olunmaz, hətta halal bilməyince və s. Fərq yoxdur, kiçik və ya böyük. Biz dediyiz, küfürün elə növlə var, dərhaldır amma elən növlər var Məsələn, ta ki Allahın hökmü ilə hükmü verməmək. Bu hansı küfrlər arasındadır? 1-ci növ küfrlərin hansı ki dərhal çıxardı yoxsa 2-ci növ? 2-ci növ. 2-ci məsələn misallar nədir yenə? Məsələn, zina. Məsələn, oğurluq. Məsələn, riba, yemək, sələncə ilə məşğul olmaq, aydınlıq və ya qibət eləmək böyük günahlardandır. Bu da o qismdə də bu Mahəmməd Ərəf 4-cü burada Məhəmməd Ərəf 4-cü məsələyə salmağı, o deməkdir ki, o birinci ci görür. O da təfsilat görür. Çünki burada 10 dənə misalçı var ha, 10 dənə çıxarda məsələ. Onlar hamısı şey deyir ki, o birinci ci O gələcəyə, buradan bəziləri birinci ci hissədədir. Bəzilə, ikinci kisimdə özün biləcəksən. Məsələn, gələcək ki, qabaqda gələcək ki, məsələn, Allahın dinlə istizal yəni, O, birinci kisimdədir. Aydındır. Yəni, həm də, həm də hamur 10 dənə məsələyi gətirir. O, deməkdə, o, hamısı birinci kisimdədir. Sadək ki, şeyh Rahimullah gətirib o zamanəsində olan problemlər və bunlar idi. Məsələn, şeyhlərin dediklərini gətirirdilər, öz adətlərini gətirirdilər. Üstün saydılar Allahın dininlə. Allahın hükümünə hüküm verilmirdilər. Bu problemlər var idi qəbirlər arasında. Ona görə şeyx da bu məsələni gətirdi. Problem həmişə var. Ya. Bu problemdən orada vaxt deyir ki, problemi həmişə var, hüküm həmişə var, e, bidət həmişə olub və s. Aydındır. Yəni, bu məsələlərdə bir təfsilat geçsin, aydın olur təfsilat. Təfsilatda olmayanda problemdir. Ona görə Şəhristan Ədili Rəhimullah deyir, deyir imama küfr məsələlərində təfsilata getsəydilər çoxsu haqq qollara aydın olardı. Bəki təfsilatına getməmək onları cəza altında səbəb olur. Ona görə qardaşlar, yəni məvzumuz budur indi. Gələn, dərsində, gələn dərsimizdə inşallah, nə ola bilər? Qısa yenə də az, bəzi faydalar verərik Allah izni ilə öyrənərik, oxuyarıq və sonra inşallah keçərik onun çıxına. Hələlik bu dərsdə inşallah Allah bilir düşün. Sələm ələkən, hətləl əqəl əqəl